Franceu Frances Eva. La primera emissora local de oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Fora 24 hores. La Lloç Limitat 290 Tabu Bun 67 Una associació per defensar els drets polítics dels catalans davant dels tribunals i per lluitar contra la creixent catalanofòbia en accions al carrer i en mitjans de comunicació i xarxes socials. És l'Objectiu de Drets, la nova associació que impulsen 11 advocats i professors universitaris que es va presentar ahir al Col·legi, Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb el suport de diverses entitats, com ara la Comissió de la Dignitat, l'Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià. Els lletrats Sergi Blázquez, Carles Mundó i Marc Marçal van ser els encarregats de presentar els reptes de l'entitat, que ja té compte a Twitter, DretsCat, entre els promotors de la qual hi ha els advocats Eva Labarta, Benet Salelles, Miquel Samper i Maria Vilarradón. Diguem prou, posem-nos drets. És el títol del Manifest Reivindicatiu de Drets que van llegir ahir i en el qual els lletrats es marquen com a fita que cap agressió quedi sense resposta. En aquest sentit, Bondó va afirmar Drets neix per un clan de la societat civil per defensar els drets i la llibertat d'expressió dels catalans perquè l'estat espanyol ens ha deixat orfes i ens tracta com una anomalia. L'advocat hi va afegir que funcionaran com una ONG però sense demanar subvenció. I quan s'hagi de pladejar, davant dels tribunals demanaran aportacions a la ciutadania. Així van recollir l'estiu passat els 3.000 euros que els demanava un jutge de Madrid perquè es poguessin personar com a concessió popular contra el diari La Razón, per haver difós la imatge del DNI dels 22 dels 33 jutges que van signar un manifest a favor del dret a decidir dels catalans. Responsables de la policia espanyola també van ser imputats en admetre que havien consultat les identificacions dels jutges a més de fer-ne un informe, tot i que van negar-ho difós a la premsa de Madrid. La segona acció de drets la faran avui. Presenten a la Fiscalia d'Odi i Discriminació una denúncia contra els autors d'una dotzena de piulades que banalitzen el nazisme, inciten a l'odi del català, iniciativa ja denunciada per altres entitats la setmana passada.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 Molt bé, doncs comencem parlant del regidor Raimon Blasi que presenta la guia de turisme de Sant Andreu i els seus itineraris especialitzats. Avui dimecres a les 7 hores, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, participarà a la presentació de la guia de turisme de Sant Andreu i els itineraris especialitzats que s'han desenvolupat per atreure visitants al territori. Aquesta iniciativa està inclosa dins del Pla de Turisme del Districte de Sant Andreu, que es va presentar al Consell Plenari del Districte del mes de març. L'acte es farà a l'Auditori de Can Fabra, concretament al Carrer del Segre, número 24. I ara parlem precisament d'aquesta presentació, de la presentació del Pla Null de Turisme i dels itineraris de Sant Andreu. Presentació del Pla Null de Turisme del Districte de Sant Andreu i dels itineraris Patrimoni Industrial i Arquitectònic. Comerços singulars, Jardins, parcs i vies d'aigua i nucli antic de Sant Andreu de Palomar. Doncs, com ho hem dit, aquest acte es realitzarà avui a les 7 de la tarda a l'Auditori de Can Fabra, que es troba al carrer del Segre número 2432. Si voleu entrar en contacte amb ells, doncs hi ha un número de telèfon, al 93-256-6145 o bé al 93-256-6146. I també hem de dir que ahir es va realitzar el plenari del districte. Ahir, la sala Andreu Cortines de l'Ajuntament del Districte de Sant Andreu es va parlar, entre d'altres temes, del compliment de l'acord de construir els nous habitatges per als veïns i veïnes de la zona de la presó de la Trinitat Vella. També es va destacar definir un nou pla d'equipaments pels solars del carrer Potosí-Ferran Junoi, ciutat d'Assumpciona al barri de Baró de Viver, i la defensa del pla d'equipaments de la Sagrera. Finalment, es va parlar de l'ampliació del poliesportiu Francisco Calvo per evitar que no impliqui per als veïns i veïnes de la zona una pèrdua dels equipaments previstos al Pla d'Equipaments de la Sagrera i que qualsevol canvi que es vulgui fer en el programa es faci de manera consensuada amb l'Associació de Veïns de la Sagrera. Més coses. L'Ajuntament construirà el centre que substituirà al de la Trinitat i el llogarà a la Generalitat. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han anunciat que la presó model tancarà les portes al 2017 i serà traslladada a un emplaçament nou a la Zona Franca, on també s'aixecarà un centre penitenciari obert, que estarà llest abans del 2016 i propiciarà la clausura de la Trinitat i la reforma de Batràs. Les dues presons estaran al mateix solar, a uns metres del Centre d'Internament per Estrangers, el FIE. Pel que fa a la Trinitat Vella, al centre obert que ja, ja ha estat parcialment entregat a l'Ajuntament. La Generalitat conserva 3.969 metres quadrats en aquesta zona, on segons s'ha anunciat doncs es construirà vivenda social. Ara us entrem ja en plana cultural, ens anem cap al centre cultural Can Fabra, que us ofereix avui la conferència als Sants de Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix avui a les 8 del vespre la conferència als Sants de Sant Andreu a càrrec de l'historiador i periodista Joan Pallarès, personat, dintre dels actes de Tots Sants a Sant Andreu. A l'Auditori Centre Cultural Can Fabra. Organitza el Centre Cultural Can Fabra. I ara ens anem cap a la Fabra i Coats perquè aquests dies us està oferint l'exposició de pintura d'Adrià Martos.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 No hi trobareu l'obra figurativa de l'autor, que sorprendia, o la diversitat de materials i suports que ha utilitzat. Trobareu aquest moment concret, l'any 2014, i el trobareu d'una manera honesta i valenta, tal i com el trobaríeu al seu estudi. Asimetria és un final i també és el principi d'un camí que es preveu llarg i fructífer. Aquesta activitat és organitzada pel Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona, i si us voleu posar en contacte amb ells, doncs el, el número de telèfon és el 9 -6 -6 Més coses a comentar-vos, encara parlem ara en aquests moments de les noves xarxes socials al Districte de Sant Andreu. Us informem que fa uns dies que s'han posat en marxa dos nous perfils de xarxa social del districte. D'una banda, hi ha l'Instagram i també el Flickr. En el cas de l'Instagram, s'ha doncs, volgut crear un perfil basat en les imatges, el paisatge urbà i personal. La idea és compartir fotografies que portin l'etiqueta hashtag al Museu Sant Andreu, hashtag la meva sagrera i així amb el nom dels set barris del districte. Naturalment esteu convidats a participar i compartir les vostres fotografies amb nosaltres. Pel que fa a Flickr és de fet reactivar el compte que ja hi havia però que no estava actiu i com en altres xarxes doncs, hi, penja... hi han penjat àlbums de fotos dels esdeveniments socials i culturals del districte. Ho fem a Mart l'enllaç per tal de veure-ho. Atenció a l'Instagram que sols accepta navegadors Mozilla o Firefox o la darrera versió de l'Explorer. Doncs us expliquem a L'Instagram seria http2.instagram.com.br bsn-santandreu i pel que fa al Flickr seria https wwwflickrcom fotos amb ph i barra 89761283 n06 doncs un últim punt abans de començar ja a conèixer quines són les informacions que us tenim preparades per al dia d'avui. El que podem fer ara és parlar-vos de l'entendreu Palomar 1640-1716, un llibre que acaba de sortir a la venda. De Francesc de Tamarit, el decret de Nova Planta. Manel Martí Pasqual, Xavier Martí Vila, Jordi Petit Gil, Sebastià Quee Parcerissa, Jaume Seda Mariner, Pau Viña Roig.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 L'idioma de publicació és el català, el preu són 20 euros, l'any d'edició és el 2014, té 334 pàgines, és la primera edució amb coberta de tapa dura i el format és de 21 centímetres i mig per 21 centímetres i mig. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! és final, tot es sap i aquells que no hi siguen mai sabran la sa veritat no podran veure somriures que s'escapen al meu voltant aquells que no hi siguen Per l'hort per tots els que vulguen seguir de qui ellà i aquells que no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 Molt bé, doncs tal com ho dèiem en començar el nostre programa d'avui, el regidor Raimon Blasi presenta aquesta tarda a les 7 la guia de turisme de Sant Andreu i els seus itineraris especialitzats. Precisament per parlar-ne doncs, seríem a l'altra banda del fil telefònic al regidor Raimon Blasi. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs explica'ns, avui es presentarà aquesta guia de turisme de Sant Andreu els seus itineraris especialitzats, una, una activitat que ja va començar a l'estiu, no?, la veritat és que sí, a l'activitat ja havia començat i a més a més van voler-ho fer coincidir en el moment en què també van presentar el propi pla de, de turisme del, del, del districte de Sant Andreu. Mm. Com sabeu, hi ha un pla de, de ciutat amb el qual doncs, es parla de la necessitat, jo crec que de pura lògica, de descentralització del, del turisme per dir una manera d'intentar aportar aquest flux de turisme més enllà del, del centre, del centre més turístic, i posar de relleu doncs, aquells atractius eh, arquitectònics, eh, uh -huh. culturals, eh, dels de, de diferents districtes, dels barris de la ciutat, per tal de, de generar doncs, això una guia que està molt bé, un plànol que està molt bé, però sobretot aquests itineraris que poden ser un major atractiu. Perquè no només, eh, la, la, no només la zona de Ciutat Vella o la zona de l'Eixample són llocs on la gent pot trobar alguna cosa per visitar, no? La veritat és que és així, el que passa és que hi ha una, una, una, hi ha una qüestió que, que no la podem obviar i és la capacitat que tenim de difusió, d'informació, d'explicar quin és el propi atractiu que tenen. En el nostre cas doncs, eh, estem parlant que havíem detectat o havíem descrit diverses zones del, del districte de, de Sant Andreu uh -huh. que eren susceptibles de, de ser visitades no? i més o menys on doncs, se'ns encaixava també o van voler-ho encaixar una mica en què hi hagués una representativitat del conjunt de, del, del districte, per tant, dels del, del set barris de, uh -huh. set barris de, de Sant Andreu. Uh -huh. eh, aquí a Trinitat Vella ningú se li escapa que tenim el, tot el tema del, de l'aigua no? i que uh -huh. tenim el, la, la Casa de les Aigües eh, i que, per tant, doncs, també l'hem volgut circunscriure. Però és que tenim a, a nivell de, de Sant Andreu, per exemple, eh, des d'un nucli antic amb un conjunt d'elements ...referenciats des del món uh -huh. dels establiments emblemàtics... ...que també estan bastant de moda... Uh -huh. ...però tenim uh, tot aquell recorregut que ens va fent... ...el Rec Contal, no?, i per uh -huh. tant doncs, també ho hem, de, ho hem de posar valor... ...per què no dir-ho també al propi mercat... Uh -huh. uh, ...l'àmbit, ja, ja que parlava no, del Rec Contal... Uh -huh. ...i parlava de Trinidad Vella i de les aigües... Doncs, ...tots aquests recorreguts que tenim vinculant... ...el que serien els parcs uh -huh. de, de la ciutat... a ...la pròpia llera del, del riu Besòs... Escolta, doncs aquest conjunt d'elements que els podem posar en valor, el propi polígon industrial del, del bon pastor i més que el polígon industrial, no? Sí. Aquesta convivència amb aquest casc i el que avui s'està transformant, que són les cases, les cases barates, eh? que hi ha el compromís que quedi un parell de regleres d'habitatges, més que habitatges que serien transformats amb algun equipament, amb algun centre eh, d'interpretació... La segrera, tot i que serà difícil conservar, no? però hi hem trobat unes restes romanes que són importants que ja ens parla d'aquest vestig i, i de l'existència d'una cultura i d'una tradició bastant més antiga que de la pròpia aparició de la, de la ciutat de Barcelona, tal com la coneixem a dia avui. Uh -huh. Doncs anem a convidar els nostres veïns i veïnes a que assisteixin aquesta tarda en aquesta presentació de la guia de turisme de Sant Andreu perquè, a veure, aquesta guia com s'ha fet? Com, com està composada? A veure, la, la guia, jo, jo et diria deixem, guardem una mica la sorpresa una guia normal i corrent uh -huh. dir, però aquí l'èxit important serà d'una banda el propi pla del, de turisme de, el plànol del turisme del, del districte de Sant Andreu que per cert malauradament som un dels distrits amb un menor nombre de places hoteleres de la ciutat de Barcelona. Uh -huh. dit, però bé, bueno, això era un parèntesis, tant de bo que tota aquesta violència de gent que ens pugui venir suposi un benefici social, uh -huh. un benefici econòmic des de la l'abastant del comerç o des de l'abastant també de l'activitat uh, hotelera. Uh -huh. I després hi ha aquest altre àmbit que ara estava uh, fent la descripció, no?, que és la presentació d'aquests itineraris. Uh -huh. L'itinerari, des de vessant del patrimoni industrial i arquitectònic, uh -huh. he dit res de Sant Andreu, i dit el recontal, he parlat del nou antic, però tenim una mostra, jo crec, de l'explosió i de, de, de la magnitud de, de la pròpia revolució industrial i del teixit industrial a la ciutat de, de, de Barcelona i del conjunt de, de Catalunya, com pot ser el recinte febril de la Fabra i Coats. Eh? Uh -huh. Després tenim el que he comerços singulars, aquests doncs, elements que ens fan distintius, eh? i ja no només per un tema emblemàtic de ser històric o d'estar relat, sinó a vegades senzillament per l'especificitat del, del producte. Uh -huh. de I després també estava comentant doncs, tot aquesta vessant de, de, de, de la vinculació del, de la part verda i de l'aigua, no? el, uh -huh. el verd i el blau, no? els jardins, els parcs, totes aquestes vies d'aigua... Des de la Trinitat Vella, amb tot el seu recorregut és pràcticament transversal en el conjunt del, del districte. Uh -huh. Per tant podem dir que aquesta guia va adreçada a tots els barcelonins i a totes aquelles persones doncs, que vulguin conèixer els nostres barris. No? Home, en primera instància t'hauvia de donar tota la roda i que se els primers que hem d'acabar de conèixer que eh, Quina és, quin és la nostra ciutat? Eh, som els ciutadans i les ciutadanes, els veïns i les veïnes de Barcelona. Mm. Hauríem de ser uns bons usuaris en aquest sentit. Per exemple, el gust turístic, no? Mm. Hem de ser uns bons usuaris d'aquesta guia de turisme que, que avui presentarem a, a l'Auditori de Can Fabra a les 7 de la tarda. Mm. Però després anem dirigits o ens dirigim a un altre públic, és aquell públic que no és de Barcelona, mm. aquell públic doncs, que... Eh, qualifiquem de turista, turista, i ja sigui un turista català, i ja sigui un turista espanyol, europeu o de qualsevol altra contrada del, del, del món, no? Uh -huh. I que és important dir que, escolta'm, si estem parlant d'aquesta descentralització, hem de conèixer el nostre territori, però sobretot anem molt encaminats i aquest treball conjunt des del propi pla de turisme del districte, amb consonància i amb concordança amb el pla de turisme de la ciutat de Barcelona, és dirigir-nos al, al turista en general vendre uh -huh. aquest atractiu que el tenim, vendre en sentit positiu, eh? explicar uh -huh. aquest atractiu turístic que tenim i lògicament poder gaudir també del benefici que genera el turisme més enllà d'aquesta espongeïtació necessària de turisme a la ciutat de Barcelona. Doncs aquesta guia eh, suposo que doncs, eh, estarà feta de cara a, als... A la gent que vulgui visitar el territori, no? Ah, això mateix, això mateix, i que vulgui conèixer el districte de Sant Andreu amb totes les seves realitats, aquestes, eh, bueno, aquestes rutes, aquests itineraris que, que estem plantejant. I on es podrà trobar aquesta guia de turisme? Home, ara aquí m'agafes una mica. Jo et parlaré amb, amb, amb allò aplicant el sentit comú, no? Doncs a banda del de, que seria equipaments municipals, que sé que de ben segur a nivell de centres cívics, a les pròpies SOACs, eh, estaran a disposició, però mm. també en l'àmbit de les oficines de turisme de, de Barcelona, que són aquests espais doncs, amb els quals ens permetin eh, tenir una, un accés més fàcil. Però en qualsevol cas, eh, a dia d'avui ja vivim en aquesta societat que si no estàs a la xarxa eh, no ets ningú, per tant, també hi haurà la possibilitat de consultar-la a través d'internet. Doncs tinc la meva companya Gemma, que també vol fer alguna pregunta. Hola, a veure si la bon... puc respondre. Bon dia, Gemma. Bon dia. Mira, jo com a mestra et voldria preguntar si heu fet difusió a les escoles del districte, perquè em Home. sembla una iniciativa molt interessant. Doncs t'hauré de respondre que si no l'hem fet, la farem. D'acord. Perquè, doncs, lògicament, amb la línia que deia el Jordi, no? eh, és interessant que en primera instància els veïns i les veïnes doncs, puguin conèixer aquestes parts desconegudes. Alguna és coneguda però potser no li donem la rellevància o no, no li acabem de trobar el sentit, l'explicació, el contingut històric eh, que, que hi ha al darrere. Prec uh -huh. nota, eh? Prec nota. Per dir si, si un cas, eh? Ja que aquí amb el tema de la difusió m'enganxàveu, eh? Molt bé. Doncs, regidor Remo Blasi, moltíssimes gràcies per acusar-te avui als nostres micròfons, tal com també vas fer ahir. Ja em, em sembla que et tenim fitxat ja, no? Home, sempre que doneu una, una, una oportunitat l'hem d'aprofitar i ja sabeu que nosaltres estem molt satisfets no només en la tasca que feu, sinó amb la possibilitat de, de difondre l'activitat la, en benefici dels faïns i les veïnes a través d'un mitjà com la radioutilitat. Molt bé, doncs Raimon, ens retrobem en un altre moment i convidem a tots els veïns i veïnes i a tota aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix a través d'internet doncs que aquesta tarda s'acosti a les 7 aquí a l'Auditori de Can Fabra al carrer del segre número 24 per conèixer doncs, més a prop aquesta guia de turisme de Sant Andreu i els seus itineraris especialitzats Perfecte Doncs moltes gràcies A vosaltres, molt bon dia bé. Que vagi molt bé, bon dia Doncs ja ho sabeu es tracta d'acostar-se aquesta tarda a l'auditori de Can Fabra i conèixer aquesta guia de turisme de Sant Andreu els seus itineraris especialitzats. Més coses a les que d'aquí una estona us oferirem en aquest programa. Ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Surt el sol! I ja badalla i es pateguen els balcons de flors I sona un vals a les valls adormides Mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles Caduc els ulls, mal temps i fred Calé l'he amb tu Un viatge llarg He robat un circ sencer Tota la màgia per regalar-te He saltat dos mil trens Per fugir amb tu de matinada I he seguit tots els camins amb l'enyorança, amb mil desitjos infinits, sota la pell, la nit descassa. Vola! Vola! Vola! Que tot m'ho he endut i es perdo dels països inversemblants. He despedit amb fullets i fades, s'han apagat mil i una darrere l'aigua clara. I no hi ha sol, he segrestat, tantes vegades pot morir com néixer del mar. I jo em vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un moment entre les mans aquesta nit per regalar-te. Garuc els ulls mal temps i freds, carers somiats amb tu, un viatge allà.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 D'on l'has tret? Quin és el secret? Torna amb la quan no hi ets, la trobo faltar. On estan? o oh no, els 40 lladres. Vine, sóc lluny de la ciutat, tots els contes que sé. Vine, camina, si vols, de nit marxa.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 perdó, de Carolina Tuesta. És una recopilació fotogràfica realitzada per Carolina Tuesta on es posa el seu treball com a model artística, sota la lent de diferents fotògrafs. Doncs aquesta, aquesta exposició la podeu gaudir de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 de la nit, l'entrada totalment gratuïta. Més coses a comentar-vos, doncs el Centre Cultural Can Fabra us oferirà la conferència La Catalunya Nord. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà dijous, a, la, a un quart de set, la Conferència a la Catalunya Nord, a càrrec d'Enric de, Sol de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 Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible per a gairebé totes les butxaques. I també comentar-vos que l'Associació de Veïns del Bon Pastor impulsa un grup de voluntaris per ajudar la gent gran. L'Associació de Veïns del Bon Pastor i diverses entitats del barri han creat un grup de voluntaris que ofereixen serveis d'acompanyament i d'ajuda a equipaments de gent gran. Per ara el formen una desena de persones, però esperem ampliar-ho. L'entitat recorda que amb una o dues hores de la setmana de voluntariat es pot ajudar molt. Doncs també dir-vos que un altre dels serveis que ofereixen els voluntaris és l'acompanyament als centres de salut i als hospitals. La idea de formar aquest cos de voluntaris neix de l'Associació de Veïns del Bon Pastor i diverses entitats del barri. Des de l'entitat, fan una crida als veïns a formar part del grup de voluntaris. Asseguren que els equipaments del barri necessiten l'ajuda de persones desinteressades que vulguin donar un cot de mà. Tornem doncs una petita pausa i tornem tot seguit. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui es celebra o es comemora d'alguna manera el Dia Mundial de la Psoriasi i l'Artritis Psoriasica. I és per aquest motiu que hem convidat al director d'Acció Psoriasi, el Sr. Santiago Alfonso. Molt bon dia, com esteu? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs explica'ns, avui a realitzar aquesta celebració el Dia Mundial de la Psoriasi de l'Arctitis Psoriasica. En primer lloc, potser caldria informar als veïns què és la psoriasi, no? Molt bé, doncs així farem. La psoriasi és una és una, perdona, una malaltia del nostre sistema immunitari que mm. es presenta a la nostra pell. I no és res més que el nostre cos fabrica pell on no fa falta. Hi ha una resposta autoimmuna incorrecta i el nostre cos fabrica aquesta pell i aquesta pell s'acumula en forma d'escates i això hi provoca una inflamació. Uh -huh. I l'artritis psoriàstica? L'artritis psoriàstica semblant a la psoriàstica però es manifesta en les articulacions, en produint també una menor mobilitat en molts pacients i també un dolor associat. En dues, en dues patologies, uh -huh. en, cap, en cap moment són, són contagioses, no, no s'encomanen ni per tocar-les, ni, ni, bueno, ni, Tocant un pacient amb psoriasis mai se'ns pot encomanar una psoriasis. Uh -huh. És en aquest sentit, i per tal de donar a conèixer aquesta malaltia i saber-ne més, que avui es celebra aquest dia mundial de la psoriasi i l'articis psoriàsica. Què representa aquesta, aquest dia mundial? Bé, bueno, això és un, un dia mundial en cap aprofitem per fer una mica d'altaveu de la patologia. És, diem que és una patologia recurrent, un 2% de la població uh -huh en té psoriasis, a l'estat espanyol parlem d'un milió i tres mil pacients, i al món 125 milions de persones que pateixen psoriasis. És una, és una, és una patologia que pel fet de manifestar-se la pell doncs, provoca moltes vegades un cert rebuig per part de la societat. I per això aprofitem avui per explicar el que és la psoriasis, per també doncs, que els pacients se sentin eh, estematitzats pel fet de tenir psoriasis. Precisament un dels actes que s'està realitzant per celebrar aquesta malaltia, aquesta, aquest Dia Mundial de la Psoriàstia i la Psoriàstia Psoriàstica, s'està realitzant ara mateix al Saló d'Actes del Ministeri de Sanitat, oi? Sí, perdó, aquesta tarda el celebrem, eh? ara uh -huh. estem tenint les mitjans de comunicació, aquesta tarda a les 6 de la tarda a celebra un acte central a la seu del Ministeri de Sanitat a Madrid. Uh -huh. Està la nostra CEU, eh, perdó, la nostra associació, és una associació d'àmbit estatal, però que té el seu domicili social a Barcelona i completament mm. al barri de Sant Andreu. També aquesta tarda es faran dues jornades més presencials. Avui tenim una jornada presencial a la tarda, va ser al Ministeri de la Tarda. Mm. Demà fem una jornada a, a Càceres, el dia 10 anem a Eivissa. Mm. I després també fem dues jornades online, Uh -huh. eh, que als nostres, bueno, la gent que vulgui ho podrà seguir a través de la de la web d'assessories. Es realitzen uh -huh. el divendres 6 i crec que el divendres 21. Mhm. Uh -huh. Per tant, un dels temes importants a destacar a l'hora de donar a conèixer aquest dia mundial de la psoriasis i artriti psoriàtica és que aquesta malaltia també afecta a la infantesa i a l'adolescència, no? Sí, la psoriasis malauradament es, es pot es pot presentar en, la, en qualsevol moment de, de l'edat de les persones. Un sí que el, el més normal és que es presentin entre els 15 i els 35 anys. és eh? el cas uh -huh. de, de la psoriasis, però hi ha casos que ho tenen i després també hi ha casos de gent amb una edat avançada que també se li manifesta la psoriasis. Uh -huh. I quin és el paper, quins són els serveis que, que ofereu vosaltres des de l'Acció Psoriasi? Bueno, hem d'entendre que la psoriasis és una patologia amb una càrrega psicològica important. És una patologia crònica, el dir que la tenen tota la vida, i és una patologia que requereix que el pacient, que diuen ara, tingui un empoderament. Eh? I volem, la associació volem que els pacients siguin els gestors de la seva patologia i la associació el que ofereix és informació uh -huh. filtrada, informació veraç, informació feta per a pacients en el què el pacient capacitar-lo al màxim perquè amb aquest coneixement de la patologia tindrà també una millor resposta terapèutica i també podrà... Poder tenir una interlocució més ràpida amb els seus sanitaris. Mm. Doncs si voleu afegir alguna cosa més, No, agrair vos als mitjans que feu difusió i també a tots els pacients la, la bondat de que s'apropin a, a l'associació per conèixer també perquè hi ha hagut uns grans avenços en tractament. I és bo que el pacient també ho conegui i que tothom se n'ocupi de la soria. És molt important. Hi ha molta gent que està al carrer que, que no acuda, que no va al seu metge, que no va al seu dermatòleg, i també és bo i és necessari, i així ho demanen els mateixos dermatòlegs, que tothom passi per la dermatologia, durant també hi ha altres patologies associades a la psoriàssia i a les psoriàssiques que cal controlar. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Santiago Alfonso, per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que avui sigui el, el principi del de pa·liament o de la desaparició o o del treballar per, per solucionar aquest tema de la psoriasi i l'articis psoriasica. Ho intentarem, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el senyor Santiago Alfonso, que tal com us informàvem és director d'Acció Psoriasi, una entitat que també ens informava eh, des d'Acció de, de Suriasi que té la seva seu central a Barcelona i que aquella gent doncs, que, tingui, doncs, que vegi que la PI eh, s'està deteriorant d'alguna manera doncs que evidentment que accedeixi a Acció Suriasi i que pregunti a veure si aquesta malaltia pot eh, ser present en la seva vida. El que fem ara mateix, doncs escoltem novament una mica de música per tornar després amb més informació. de dia, de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica al Centre Cultural Can Fabra, us ofereix aquesta tarda a les 8 la conferència als Sants de Sant Andreu precisament tenim a l'altra banda del fil telefònic la persona que s'encarregarà d'aquesta conferència, com és el historiador i periodista Joan Pallarés personat, molt bon dia Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns en què consistirà aquesta conferència als Sants de Sant Andreu. Doncs mira, senzillament serà fer una relació explicant una mica els detalls eh, biogràfics uh -huh. de tots els sants, santes, veiats i beates, que tenim i que han relació amb el que és... Bé, hem tingut de tallar per algun cantó mm -hmm. i hem tallat doncs, per lo que és l'actual archiprestat de Sant Andreu. És que és que està conformat per les ferròquies de, de Sant Andreu, mm -hmm. de Sant Joan de Mata, Sant Pacià, Sant Josep Meñanet i rei de la Segreda i el Bon Pastor. Mm -hmm. I són les que formen l'arxiprestat. La, es treballen normalment a nivell eclesiàstic, a nivell archiprestal. Mm -hmm. I bé, hem agafat aquests sants i eh, nosaltres estem parlant només de sants, santes, beats i beates reconeguts oficialment. Aquelles cerimònies que vèiem l'altre dia, com la beatificació de Pau eh, de Pau VI, eh, mm. doncs, eh, des del Vaticà, que eh, pingen el quadro, és a que és reconegut al culte com, eh, com a sant. Mm. Això és que, del que tractarem i n'hi ha una bona pila, un bon grapat o sí, sants que estan relacionats d'alguna manera amb Sant Andreu no? Exactament, que és al llarg de la seva vida o hi van néixer aquí, tenim uns quants que han nascut a Sant Andreu, mm. tenim uns altres que no hi van néixer però hi van morir o mm. hi estan enterrats... Eh... Sant Andreu, uh, alguns altres pues, per exemple tenim, com per exemple podem parlar de Sant Oleguer, que aquest és dels més antics uh -huh. pues, que en fi va, va, va fixar els límits uh, de Sant Andreu, de la parròquia de Sant Andreu va fixar els límits uh -huh. i l'any segon de fixar els límits, pues, això estem parlant del 1515 uh -huh. va vindre a consagrar l'església de Sant Andreu estem parlant pues, pràcticament d'aquests i ens en surten pues, moltíssims, des de el pare Banyanet, pues, el Josep Banyanet que va pues, fundar i està enterrat a Sant Andreu uh, pues, i altres, doncs uh, pues, de bastant coneguts, bastant famosos i naturalment també tenim tota una seguit de beats d'aquests recentment proclamats de la Guerra Civil eh, pues que o havien viscut aquí a Sant Andreu o eh, pues, bueno, tenien relació amb l'escola dels padres i uh -huh. molts anys de mestres pues, per exemple als padres uh -huh. o a les domeniques de l'unciata o amb altres congregacions religioses i després al pues, moment determinat el començament de la guerra, l'any 1936 pues, van ser assassinats uh -huh. A més es tracta d'una conferència que s'engloba dins els actes de tots sants a Sant Andreu Exacte i a més amb una mica d'una petita sorpresa al final, que mm -hmm. eh, m'ho dic que per part del districte, doncs, eh, per commemorar una mica, celebrar aquests tots sants, mm -hmm. eh, doncs, bueno, hi ha una mica de piscolabis, eh, quatre parellets, quatre, mm -hmm. quatre castanyetes i, i una mica doncs, de, de, de taigua i de birranci. Sí. Mm -hmm. Molt La bé. Certa. Doncs des d'aquí fem una crida a tots els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris que si vulguin acostar. Serà aquesta tarda a les 8 al Centre Cultural Can Fabra en què es parlarà dels Sants de Sant Andreu. Exacte, i paraula que... La... Poca gent que disim que n'hi ha parlat i que més o menys eh, li ha ensenyat eh, el Power i com funciona s'han han una sorpresa enorme perquè no es pensen no es pensen que aquímunt s Andreu amunt un tros com Sant Andreu ens ha sortint cinquanta pues, eh, sants mm. i santes beatats i beatates ens sortint una cinquantena des queden realment... Eh, Bueno, deies reconeguts, a més estem parlant de reconeguts mm. eh, doncs no, no, no s'espera la gent Sí, la veritat és una mica curiós no? Sí, sí, sí és, ja Jo vaig, vaig començar amb tres o quatre pensant que bueno, doncs mira, algun dia potser es pot fer un article parlant d'aquest i de l'altre i, i i després vaig bueno, i en mesura que anava trobant anava trobant fins que al final m'hi vaig posar ja buscar seriosament mm. i bé, doncs de moment m'han sortit aquest <ríe> Vora una cinquantena de, de sants És a dir, el Vaticà coneixen <ríe> Doncs sí, la veritat és que alguna referència de Sant Andreu sí que en deuen tenir. Jo crec, jo crec que sí. <ríe> Molt bé, doncs Joan Pallarès moltíssimes gràcies per acostar-nos avui aquesta informació i esperem que aquest vespre si doncs, sí, el Centre Cultural Camp Fabra s'ompli de veïns i veïnes que vulguin escoltar aquesta conferència. Us espero a tot. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho heu escoltat aquesta tarda a les 8 al Centre Cultural Camp Fabra, al carrer de Sant Adrià número 20, us doncs ofereix avui a les 8 del vespre aquesta conferència als Sants de Sant Andreu amb l'historiador i periodista Joan Pallarès personat amb qui acabem de parlar doncs ara mateix I el que farem ara mateix? Doncs el que puguem, de veritat perquè avui deu nhi el que suposa fer de tècnic i fer de locutor alhora Doncs el que fem ara mateix uh, una mica de... Anem a l'agenda, la va Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Sí? Mm -hmm. sí, ve, no? Doncs sí, anem ja directament a conèixer la nostra agenda per al dia d'avui.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 posa't en contacte amb l'equip de còmic de la biblioteca que és b.barcelona.ii.diva.cat. Més coses a comentar-vos. Parlem de la segona fase de la campanya de civisme que s'està duent al barri de la Trinitat Vella. La campanya M'agrada viure amb tu es troba en la segona fase, centrada en la millora de la convivència entre les comunitats veïnals i la promoció de la resolució de conflictes. Que... Doncs sí, la campanya eh, es centra... Uh, aquesta fase posarà de 5.000 tríptics en consells de català, castellà, àrab i ordú per afavorir la bona convivència. La campanya s'emmarca dins el pla integral de la Trinitat Vella.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 Més coses a comentar-vos. No ens movem de la Trinitat Vella. Atenció, perquè el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix fins divendres l'exposició Mirades i Veus del Català. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada de número 36, us ofereix fins aquest divendres l'exposició Mirades i Veus del Català. La diversitat cultural de les persones que parlen la llengua catalana al nostre país va en augment. El català és i es percep com un projecte compartit per tota la ciutadania i cada vegada és més evident la contribució de la població immigrada a l'hora de consolidar la nostra llengua com una vivència comuna. Mirades i veus del català és una exposició que té com un dels principals objectius desfer tòpics i estereotips referits a les persones immigrades i a l'aprenentatge del català com a llengua comuna. Alhora vol fer visible la diversitat de parlants d'altres llengües de Catalunya, posant en valor les aportacions de les seves llengües i cultures a la societat catalana i la riquesa que això suposa per al nostre país. Aquesta exposició la podreu gaudir de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 de la nit i l'entrada doncs és totalment gratuïta. Més coses a comentar-vos al Centre Cultural Can Fabra. Us ofereix l'exposició de pintura de Juan Sánchez. El Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre, del Segre número 24, us ofereix fins aquest divendres l'exposició de pintura de Juan Sánchez. Després d'un llarg recorregut pel món de les velles arts, l'autor s'endinsa en el camp de la pintura, tot creant il·lustracions infantils i connectant amb el primitivisme o naïf, realitzant exposicions per Catalunya, Espanya i Europa. De dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. I encara tenim alguna cosa més per comentar-vos. ens Pràcticament un minut el que ens falta per tancar el programa d'avui. Dir-vos que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us ofereix l'exposició Beca Carnet Jove, connecta't al còmic. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins aquest dissabte l'exposició Beca Carnet Jove, connecta't al còmic una esborició de vinyetes, guanyadores i finalistes de la beca Carnet Jove Connecta del Còmic de l'any 2013. L'horari de l'exposició és de dilluns, dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9 i els diumenges d'11 a 2. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí. Avui us hem parlat de diferents temes, hem començat parlant de la Guia del Turisme de Sant Andreu, també hem parlat de la psoriasi i hem acabat parlant amb el historiador i periodista Joan Pallarès per perquè ens expliqués doncs, de què anirà la conferència que realitzarà al Centre Cultural Can Fabra aquesta mateixa tarda. Nosaltres marxem deixem aquí, donem les gràcies a la gent Marmoso que ha avui amb nosaltres i això sí, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. <totipos>